Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János Halló Halló, jó reggelt Nem biztos, hogy sokáig fogunk tudni beszélgetni Mert az internet vonal az Rossz állapotban van, még nálam is rosszabb állapotban Csak olyan lesz a hangod, mint hogy a víz alatt lennél te tudsz a víz beszélni? támadás. Te tudsz a víz alatt beszélni, úgy, hogy én ezt értsem? Nem, én, én nem próbáltam eddig. Hogy készülnek ott a belgák? Tehát abban a rövid időben, amit enged az Isten, hogy... Uh, hogy készülnek karácsonyra a belgák? Szerintem nagyjából úgy, mint bárki más. Nem érdekel bár... bár engem csak a belgák érdekelnek. Bár... Én azt hiszem, hogy... Ö, Ki van világítva a helyi Andrási út? Igen, de szóval olyan mérsékelten. viszont ami nagyon, ami nagyon ö, jellemző mindenhol, ugye a karácsonyi vásár, tehát ugye minden kerületnek saját karácsonyi vására van, és ö, ott hihetetlen sok ember, ö, <kül> hát ez inkább csak szombat, vasárnap van, tehát mind, minden Adventi Szombet vasárnap ö, a karácsonyi vásáron, ottan tolong az ember ö, tömeg, ami, ami a legjobban tetszett nekem, hogy felállítottak a, a Szent téren, az, egy, az olyan, mint egysa mondjuk a teák tér lenne, vagy, vagy annál, annál egy kicsit ö, jobban ö, besűrűsödik a házak közé, egy hatalmas, ugyanúgy mint nálunk, egy ilyen hatalmas ö, ring. Ö, is hívják ezeket, a, ami a Páterben is van, az az óriás kerék. Igen, Tehát van az olyan. A óriás igen. Kerék. E, ami, ami amúgy rendben van, de körülbelül egy a fél méterre megy el a valamelyik ötödik emeleti ablak előtt. E, ugye elgondolom, hogy ott a szerencsétlen, aki ott lakik, aki minden nap, minden benéz, nézett valaki a... valaki e, én a Libegőn dolgoztam, tűz? akkor a Libegőnél is ugyanezt éltem meg, hogy a Libegő is ugye úgy megy el különböző házak fölött, hogy itt az ember be tud nézni. És hát itt, itt mondjuk még, még kínosabb, mert mire is hogy fölülről nézel, hát mégis az ablakba, ugye ez egy fölülről vagy sígen legyen, de egy effektív otthontás előtem, Én nem szálltam be egy ilyenbe, mert nem szerettem a csak úgy elgondoltam, hogy hát ezek ezeknek is jó karácsonyuk lesz. Hát aztán lebontják, az lesz az ajándék. Az igaz. És áll mindenhol az igazi karácsonyfa. hogy láttam legutóbb a 11. kerületben egy műkarácsonyfát, és rá volt írva, hogy ez nem tudom, 12 hónap, vagy nem tudom, 24 hónapig el van a műkarácsonyfa, és a szavatossága az meg nem tudom, 6 év És Azon gondolkodtam, hogy mi áll el egy műkarácsonyfám, vagy mi nem? Igen, hát az, az igazság, hogy nem műkarácsonyfákat látok, hanem igazi karácsonyfákat, amelyeket... Mm. az ardenekből hozzák ide, vagy, vagy, vagy legalábbis ott a, a keleti részekről hozzák ide. A... És ilyen olyanokat árulnak, mint amiket nálunk, hogy akkor vissza lehet vinni, mert benne van a gyökere valami földben? Nem. Hát egyelőre, még, egyelőre még azt nem láttam, tehát ilyen vásár még nem láttam, csak azokról a karácsonyfákról beszélet, amelyeket fölállítottak így a tereken, ilyen, ilyen közösségi karácsonyfák. Ami érdekes, alig van rajta díszítés. Tehát gyakorlatilag mert ellopták, nem? Nem, nem rakják rá. A, a fa a lényeg. Ott áll a fa. Lehet, hogy van rajta egy kis... Mert nálunk azt hiszem, hogy nem tudom hány hív van, de most az egyik hét megint azért nem megy, mert ellopták a kábelt. Belgiumban nem lopnak kábelt? De ellopnak. Én most láttam, hogy lopnak kábelt. Hála jó a jó Istennek. Is. Mit loptak el? Kábelt. Hát azt, kül... ott is? A igen, igen, igen. Ezt belgák voltak, vagy magyarok? E, hát ezt nem, ezt nem tudom, de e, e, nem tudom. Lehet, hogy ez egy nemzetközi szakma, nem értek hozzá. De ellopták kábelt? I nem, nem, nem volt rá szükségem még soha. De tudod, hogy hogy kell? Nem, meg hát gondolom, be kell vágni. Mert nem, hát nem akárhol, meg, meg, meg hát, tudni kell, hogy melyikben van sok réz. Igen, kivágom a rezet. Aha, pseudogesztivel beszélgetek. És mekkora a tumultus az üzletekben? Mm, nem olyan nagy. Nem a, van. a belgák mennyire katolikusok? Ö, hát elfben, elfben nagyon. Elnézést, mi ez az, az elfben katolikus? Gyakorlatban micsodák? Gyakorlatban egyáltalán nem. Gyakorlatban a te isten. Így... Nem. nem tehát ugye... Vasárnap mennek a belgák templomba? Hát... Milyen a belga egyház? Ezt akarom pont mondani, csak nem vagy ott, hogy el a meg Az asszociációs soromban most jutottam el idáig, figyelek. Igen, tehát az egész Belgium tulajdonképpen a katolicizmusból származik, mert ugye volt az egész német alföld, amiben benne volt Hollandia, meg, meg ugye Flandia, tehát ez a, meg a mai Belgium területe, és ugye, hát ezek ilyen, ezek Hausburg gyarmat volt, aztán később spanyol gyarmat, illetve a a haszburulok, spanyolokká váltak, vagy voltak a spanyol haszburulok is, és az északi rész, a protestáns rész, ugye az volt a Hollandia, és gyakorlatilag a belga rész, ami félig hát azok ilyen hollandok, félig francia nyelvű, az meg a katolikusok. Ez volt valaha történetően, de most teljesen elvesztették a, a, a vallási jelenüket, viszont amit láttam, az de miért el? És ennyi... Ahó, miért Igen, el? Miért mert mert, hát, mert nyugat-európában a, a vallásnak egy, egy ilyen állandó visszaszorulása van, tehát de nem csak itt a Spanyolországban is. Tehát... És ami kiszorul Belgiumból, az mind ide jön hozzánk? <gül> Azt nem tudom. Az egy ura vagy kivardoza. Hát hogy van-e egy, egy ilyen anyag megmaradás elve? Bizonyára van, bár bár nagyon érdekes dolgot láttam. Szóval jönnek ide, ugye rengeteg a bevándorló, és a bevándorlóknak a vallása az valamilyen módon beépül ide, például a, a katedrálisban, a, amit van tőlem egy öt percre, ö, minden, minden fordulóban kiraknak ilyen-i ilyen ilyen, jászolokat, ilyen ö, karácsonyi uh -huh. jászolokat, tudod, amíg, hogy ö, a kísérdős és egyébként ilyen van a tereken is. Igen, ám, de nem egyszerűen jászol, hanem azon, hogy a, a, a különböző közösségek, tehát például az olasz, az itt élő olaszok, az itt élő görögök, az itt élő portugálok, az itt élő indiaiak, és az itt élő mahméd is, tehát az például az egyiptomiak is kirakják a maguk közösségét, meg a kínaiak, japánok, az nagyon munkás, amikor például egy ilyen kóreai ruhákban áll, állna uh, Szizmária és, és, és Nézia a... De ez így van rendjén? Így van. De mondom, tehát, Nem nézhet ki mindenki úgy, mint te. Nem, de, de ez egy érdekes dolog, hogy, hogy, hogy a, És ez mutatja azért, hogy, hogy mennyire jelen van még az egyházban is a, a multikulturalizmus, hogy, hogy az a, az a karácsonyi kiállítás ott ebbe a katedrálisban, hogy, hogy minden közösség kirakja maga, a maga ugyanazt a témát megzeníti, pontosabban hát meg, megkomponálja, és. és de amit mondom, a vágvó az az, hogy, hogy a Mohamedánok is. Hát végül is mérnek. Meccset a van? A is. Én nagyon régen voltam Belgiumban, de Brüsszelben van mecset. Van, hogy ne lenne. Hát Brüsszel, De Minaret nincs? Brüssz... Minaret is van. Most nem tudom pontosan, hogy hol, de van. Hát Brüsszel lakosságának most a Brüsszel alatt a, a, a város központot értjük, tehát a, a nem veszik be a kompromátumot, akkor a, a valószínűleg a, a 20-22-re Muhammedán többsége lesz. Igen? Igen. És a, a, amikor arról beszélsz, hogy, hogy visszaszorul a katolicizmus a templomból, és ki tudja, hogy hova szorul vissza, akkor azt te hogy éled meg, Belgian, ebben, ebben a rövid idő alatt, amíg ott voltál? Vagy hát, vagy? Nézd! Hát az egyértelmű, hogy ahogy a hogy a, a, a Nyugat-Európában a vallásnak az, az egészen más a szerepe, tehát az egyházak, és főleg az egyházaknak. Tehát ma itt az az érdekes, hogyha valaki vallásról beszél, tehát egyházról beszél, egyáltalán erről a mozgón, akkor elsősorban automatikusan a, a mohamedára gondol. Mert, mert az, az az, amelyik itt nagyon dinamikus, ami nagyon erősen jelen van, amely... amely amelyik előre tör, amelyik hát egyszerűen látható, akkor tudjuk most egyház persze, az is itt van, hát hozzátartó. Mennyire a politizálnak a... az egyházak, illetőleg ami nálunk permanens téma, bár, bár a mennyiben permanens téma, mert azért nem mindenki tartja napirenden, az az állam és az egyház szétválasztása, amely de facto és jure is megtörtént, de állandóan olyan az ember érzése, mintha ez mégse következett volna be. Nem, itt, itt ez, ez ugye ez a ez Egyrészt a törvények szintjén egyértelmű. Miből élnek az egyháza? Hmm. Nem tudom megmondani. Spanyolországban. Spanyolországban. Spanyolországban, az egyház abból él, hogy uh, ugyanúgy, mint Magyarországon, egy szocialista kormány Ferritő González kormánya kötött egy. Uh, hát konkordátumot a Vatikán, mert az egy Spanyolország végül is a katolikus egyszázról kell beszélni. Tehát, illetve hát a Mohamedáról. Aminek az a lényeg, hogy az állam ugyan nem ad közvetlenül pénzek, az egyháznak, illetve csak olyan tevékenységhez ad, ami, ami ugye valami módon társadalmi tevékenységnek minősül, viszont adókedvezményeket biztosít neki. Na most, most a szocialisták, hát pont úgy, mint egyébként Magyarországon a bal azt mondja, hogy hát ez egy szép dolog, de jó lenne megszüntetni, mert, mert nincsenek semmi értelme. És Hát egyébként nincsenek kormányon, tehát e, nincs, nincs rá lehetőség. De én azt hiszem, hogy ez úgy nagyjából ez nem okozna komolyabb megrázkódhatást, ezt a spanyolok. De például azt tudod-e, hogy mondjuk a spanyol vagy a belga közszolgálati tévében, rádióban valamelyik csatornán ilyen közvetítenek-e vasárnap misét. Tartok tőle, hogy nem. De őszintén szóval egész százszeretet nem én sose láttam, nem hiszem, nem. Mi foglalkoztatja most Belgiumot? Hát azt hiszem, főleg a karácsony. Ugye itt Belgium az egy két külön dolog, mert, mert mindig Belgiumról kérdezel engem, de én, én, én sajnos, vagy, vagy nem is tudom, akkor most nem mondjunk minősítést. Én az Európai Unió fővárosában vagyok. Tehát ugye Belgium egyszer egy ország, és egyszer az... Az csak, mi volt a tegnapi, tudom is én, ö, újság címlapján? De, mi volt a legnagyobb téma? Nem valószínű a karácsony, de lehet. Mandela, Mand ja. Mandela egyértelműen. Mit a cseh miniszterelnökhöz? Ezzük? A cseh miniszterelnök beszélgetését hallgattad, aki véletlenül kapcsolat mikrofon mellett elmondta, hogy neki nincs csinál. Hát olvastam, nem hallgattam, olvastam. Hát, nem ha nagyon ez, jó, ez, ez, ez, ez inkább a, a kurjúzumok világába tartozik, hát a politika világából ez azért úgy kicsit távol van. Ki megy el Belgiumból, ki a belga semmilyen zsolt? Mm. <hums> nem néztem ezt erre nem néztem, figyeltem oda. Te kinek a temetésén voltál ott nemes? Te kinek a temetésén voltál ott, vagy közvetítettél róla? Csernyenko, Andropov, valamelyik nagy szovjet hős. Semmilyen, semmilyen állami temetésről nem. Ha már itt tartunk létezik, hogy a krudináknak egy volvója van, ez termékmérítésem. Múltkor láttam valakit, aki nagyon emlékeztetett a krudinákra, de annyira nem voltam jóban vele, hogy megkérdezem, hogy ő a krudinák. Én azt se tudtam, hogy, hogy a krudinák. Pesten van itt. És? Hát, lehet, hogy éppen akkor Pesten lett, hogy nem is a saját volvo -ja volt, csak ült egy volvo még egy termékmegjelentés, bocsánatot kérek, egy véd autóban. Belejt, hogy, a, hogy a, a, a, a, ez a v autó, ez nem indiai? Én már elég nem mm -hmm. tudom, hogy ki mit gyárt. Látok, a száv is de, kínai lett. Nem, nem, nem de azt kell mondjam, hogy, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, tehát a, a, a, amikor külföldi tudósító vagy, akkor, akkor a, a a szakma lesz az azokra az újságírókra, akik, akik kollégák is itt vannak a környéken. Ez nagyon, vagy, vagy, vagy hát akikkel éppen kapcsolatban vagy. Nem... Semmilyen híres ember temetéséről nem közvetítettél? Nem, ez kibaradt az életemből. De nem is hiányzik különösebben. A Moodsettum mikor halt meg? Moodsettum 74-ben, ha jól emlékszem. És akkor én még nem is voltam újságíró. Egyszerre halt meg, ugyanaz nap meg, mint amikor a mincenti bíboros emlékszem. Igen. Igen. De miket tudsz? Jaruzselszki? Ő még megvan, nem? Vagy ő is nem? még, ez nagyon érdekes, hogy ő még ő még él, noha, hát, hát őt máson nagyon sokszor temerik. Na ővel csináltam több szerinten. Jó, de a Jaruzselszkinek hát. például a megítélése, mert hogy nálunk most itt a nyers Rezsőtől elvonták, meg másnak Igen. odaadják, tehát a, a, a Jaruzselszki az milyen Lengyelországban? Előképpen hát ugrálok témáról témáról, de Istenem. Hát összesen lehet hasonlítani, tudni, ugye hát ő végül is egy nagyon drámai időpontban volt, hát egy nagyon drámai helyzetnek a, a levezélylője, ugye konkrétan a szükségállapot. Igen, ha, de... Gyakorlatilag egy katonai pucsot hajtott végre, és azt mondta, hogy az államnak a biztonsága... Jó, de az ember azt gondolná, hogy akkor most neki börtönben kéne ülnie. Sokan így is gondolták. Persze, volt, per? Kellene. volt per? Nemes. Volt per? hogy hogyne. És mi volt a vád? Hát most pontos megfogonni, és nem tudom, hát ki? Itt a szükség, ez ez kétségre, hogy egy meglévő alkotmányos rendben, ugyan hát persze. A és felmentették, vagy mi történt? Igen, igen, hát most és itt nem is annyira a per az érdekes, mint inkább, mert az egy jogi dolog az, az húzódik nyilván, nyilván 25 évig folytatódhaton minden mindenfajta külön új, meg egy év indokokkal, a lényeg nem, ez a lényeg az és ez valami nagyon érdekes hogy a, a lengyel társadalom hogyan vélekedik róla és, és, és a, ő, a lengyel társadalom és hogyan vélekedik az az róla a különös tekintettel, hogy a lengyel melyik társadalom hány évesekről beszélünk? Nem, most általában. Statisztikai, Jó, és mit, mi, statisztikai és, társadalomról... és, mit, és mit? hogyan vélekedik a lengyel társadalom a Jeruzsálemskidől? Na, ez az érdekes, hogy miközben ugye a lengyel társadalom, amelyik ugye elsőkörte azt a rendszert, a Jeruzsálemskid által életben tartott rendszert, vagy meghosszabbított rendszert, miközben ugye ez a lengyel társadalom, hát, a, a, mint elsőként a polcot és közül ő, megvalósult az átmenetet, Jaruzelszky szerepét, pont a, pont a legdrámai lépését, tehát az, hogy, hogy szükségállapotot vezetett be 1981-ben, egy ma gyakorlatilag hallgatólagosan, mint a kisebbik rosszat elfogadja. Mi lett volna a nagyobbik rossz? Igen? Mi lett volna a nagyobbik rossz? Hát, hogy bejönnek a szovjeteket. rendet tesznek. Aminek következtében így azt a Jeruzelszky megítélése, az milyen? Hát ezért mondom, hogy a Jeruzelszky megítélése kép ezért, tehát mondjuk így, hogy nem, hogy nem negatív, vagy nem olyan negatív, mint az ember hinné, és még egy, tehát a Jeruzelszky egy, ugye, tehát azt mondják a, a lengyelek, hogy na jó, jó, hát de azért mégiscsak ez volt a kisebbik rossz. Gyakorlatilag azt mondják, hogy hát a lengyel érdeket tartott a szem előtt, mert mindennél jobb lett volna hogy minden rosszabb lett volna az, hogyha melynek az oroszok valami vérontással valami, nem is tudom, polgárháborús egyéb lesz. És még egy, azért, azért ő volt az, aki alatt a békés átmenet végbe ment, ő ide levezényelte a békés átmenetet, ő bizony ő, ő elvállalta, hogy, a, hogy elnök lesz egy gyakorlatilag... Ő, szolidaritás kormány mellett, majd amikor már ez, ez nem ment, mert, mert akkor a volt a társadalmi nyomás, akkor szó nélkül lemondott, átadta a hatamat, Tehát ő a békés átmenetnek azon, annak, hogy Lengyelországban, ahol egy ilyen nagyon-nagyon komoly előtörténete van, ahol, ahol nagyon sok halottal uh, fűszerezett előtörténete van a, a társadalmi. a fűszerezett története, ez most idézőjelben volt. Persze, persze. Jó, csak a népnek nem lehet tudni, én is mondtam már annyi mindent reggel, mint beraktam idézőjelbe. Persze, hát én most igyekeztem kicsit értem? Értettem, érte, nem vannak van kanibálok a hallgatók között, bár ki tudja. És az egész múlt, az egész múlt mennyire van megemésze, mert én már mondtam egy mondatot, ami egy hölgy, aki nem tudom miért van rám gerjedve, mert szerintem mi egyébként nemileg nem vonzódunk egymáshoz, szóval azt mondtam, hogy ez, ez borzsas, Tomer ő hasonlítva a, a te anyarádiód, most a anyarádiód a más szempontból a... a, a a Láncidrádióval, és arról volt szó, vagy azt mondtam, hogy hát borzasztó, hogy lerögződik egy szemléletmód, vagy a beszélgetések Trianonnál, trianonnál, mint hogyha az egy ilyen körforgalom lenne, és minden út onnan indulna, miközben számtalan dolog eredezthethető onnan, de a hétköznapjaink talán nem. És azt akartam ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy vajon a lengyelek az egész közelmúltjukkal beleértve a Trianont, ami ugye nem közelmúlt, hanem hogy középmúlt, ők ezzel hogyan vannak? Tehát a lengyeleknek trianon az, az egy pozitív dolog bár. Hát nem. A, de, Lengyelország az a Azt én értem, hát az, de én azt kérem, szükség. hogy a saját múltjukkal, nem konkrétan akkor, trianonnal. Na, igen, tehát ez egy pozitív példa nekik, viszont van rengeteg ilyen negatív, nekik is van a maguk trianonjai, ugye hát csak elég elég annyi mondok, hogy katin, vagy akár a szükségállapot, vagy akár a a ö, második világháború. De ezek olyan rőzselángok, amelyek minde, másodpercben fellobbannak, vagy ezek többé-kevésbé el vannak hanpadva? Nem. Ö, ugye van a lengyel társadalomnak van egy része a, most akkor ugye, ívó szóként azt mondom, hogy a Kaczynszkijek akik erőtesen a múltba és ebben az irányba révednek, és ugye a Kaczyński lezuhanása a Smolenski halála az ma egy ugyanilyen hívó szó, szóval az ma egy ugyanilyen fixpont, pont. Ö, ma az mediatársadalom egy része, ö, amelyet naponta hűítenek egyébként ezzel különböző rádiók, tévék és politikusok, ugye egyre inkább hiszi és, és vallja, hogy ö, azt a szegény Kasnyeszkit, azt, azt a. Van-e Belgiumnak ö, hasonló története? Az elnök és közösen zuhantatta le. Van-e van -e Belgiumnak hasonló története, vagy nincs? Amit így fel lehet van. akarni a szónak most ismét idézőjeles értelmében. Hát annyiban van, hogy ugye, ugye itt, is vannak, itt is vannak ősellenségek, tehát ilyen történelmi őselenségek és, és történelmi evidenciák. Tehát ugye itt valaha a, a, a belgaságot, a, a holland ellenesség képviselte, bármilyen furcsa voltak, van, hogy ugyan hollandul, ugye beszélve belgák, meg francia belgák, de, de hát az, hogy ez az állam létrejött, ugye a napoloni háboruk után, ez, ez, ez a holland ellenességből származik. Na most ez egy ilyen ez egy olyan, mindig előszethető dolog Lehet -e, lehetne, de ma sokkal nagyobb a, a két közösségnek, a franciának, és a, tehát a vallonnak és a flamandnak a szembenállása, vagy inkább különállása. És ezek olyan dolgok, amelyek, amelyek mindenre rányomják a bégbe, tehát ez már tényleg hétköznapi pokon is átívelő probléma. Tehát az, hogy valaki flamand vagy vallon, az... Az az, hogy azt jelenti most túl azon, hogy milyen iskolába jár, hanem hát milyen politikai közösséghez hát egy, egy, egy flamand számára sokkal fontosabb, hogy, milyen a, hogy ki a flamand közösség miniszterelnöke, mint ki belgium miniszterelnöke. Ez Magyarországon milyen történet nem... valami felvakarható Spanyolországban? Hát polgárháború egyértelműen. De polgárháború, még polgárháború, Franco. De az, mert hát, amikor erről beszélgettünk, azt mondta, hogy azért ez többé-kevésbé nyugvó ponton van. Igen, hát senki sem érdekelt a fölvakarásában. Illetve hát a baloldalnak van egy része, amelyik azt mondja, hogy, uraim, ezt nem fölvakarni kell, hanem rendbe kell tenni, szóval nem lehet, egyszer ki kell beszélni. Ez olyan, mint, mint mondjuk másod a holokauszt. Nem arról van szó, hogy bárkit felelőssére kell vonni, bár mondjuk volt így, amikor még ez is számra jött, de most már ez egyszerűen biológiailag nem nagyon érdekes. De hát ki kell beszélni, igen tudomásuk elvenni, hogy mit tudom én, 800 ezer ember, Spanyolországban is rendesen eltemetve. Mennyiben hát, téma hát. most uh, Hollandiában, Holand, Belgiumban, Spanyolországban uh, a katalán probléma, ha van? Most éppen hát, hol tart óriási, a vonat? Óriási, De hol tart a vonat? Melyik állomáson hát, van? Hát, melyik állomáson van? Hát, nagyon, én, én nagyon, én nekem komoly félelmeim vannak, hogy hogy ez lesz az a pont, ahol a, ahol a spanyol társadalom szövete fölfoszlik. És látom a, a, az én, akivel együtt, egy katalán hölgy, és látom a családját. És látom ennek a dinamikáját, tehát tudom, hogy hogyan beszéltünk, te, beszéltek erről a problémáról hat éve, és hogyan beszéltek. És hogyha a skót nőd lenne, akkor látod ugyanezt a problémát Skóciával is? Valószínűleg, de ö, hát a dolog egyébként elég hamar el fog dőlni valamilyen irányba, most nem véglegesen, de, de lesz Mert... nagy fordulópont. nevezetesen jövőre ki kell írni a, a most decemberben lesz valami összerőfelnés és és ki kell írni a választásokat. Tehát ez a mai katalán kormányzatnak, és a mai katalán kormány, és politikai, és társadalmi többségnek a programja. És egy ebből mi lesz, hogy akkor engedik ezt a szava népszavazást a, a függetlenségről vagy nem engedik. Ha enge nem engedik, akkor megtartják -e ennek ellenére. Ezek nagyon komoly problémák. Itt a következő évben szerintem a Sajtó Katalóniáról fog Jó, hát még miatt a következő évre mennénk, akkor jövő héten folytatjuk, kérjünk elnézést a szigetvárétól, mert figyelj, a veled való vonal, az teljesen jól működött, a szigetvár az valami közelebb van, mint te, de az 10 perc után ilyen víz alatti hangá változott, téged valamélyt szeretett az Isten. Nem, hát ez Belgium. Jó, de az internetes kapcsolat az ez ugyanaz nem? Ez a belga internet. De, de jó, jó, azt mondja az én hangmérnöke, hogy az, az itteni internetet nem tudja felülmúlni a belga internetet, most nem megyünk el benne, mert hosszú éjszakán volt, és most ezt nem tudnám normálisan elmondani. Mindenesetre a szigetvárjúra is tartok még a jövő héten, rá is igényt tartok a jövő héten, aztán meg jön az év vége. Szilveszteren majd lesz ilyen nagy pukkantás, vagy hazajössz, vagy mi a helyzet? Persze, persze, mi mindig karácsonyra mindig hazamegyen. Ez így van, tényleg. Meg van a repülőjegyet? Meg. Helyes. Van belga vicc? <gül> Biztos van, de hát... Nem e tudsz belga viccél? Ennyire nem... Értek oda. Én mondom, a belgákból igazából a német nyelvű, pici német nyelvi közösségnek a... A pici német nyelvi a... belga közösségnek van vicce? <gül> Na jó, akkor a jövő hétre szerez be egyet. <gül> És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó Most akkor itt a van ez leget, az 1,8 a... amit felhúzott a mezőgazdaság most akkor ennek örülünk vagy sem? Ö, a GDP-ről beszélünk? Arról, arról Ö, Örülünk, hát persze Jobb az 1,8 mint a nulla jó, de mi nem örülünk jobban? Miért nem látjuk meg benne azt a tendenciát, amit nem látunk meg benne? Azért nem örülünk neki jobban, mert ez összességében még mindig alacsonyabb a nemzeti termék, mint 2011 végén volt. Mi ez a nemzeti Brutto, Bruttó, Brutto, bocsánat, nemzemezzi, hazai bruttó hazai ösztelmény. Az, az mi? gdp Most Jó, de most jelenítsük meg, csináljunk úgy, hogy most kérdezek dolgokat, amiket úgy szoktunk kezdeni, ilyen Igen, az, az, a, az a hozzáadott érték, amit a belföldi gazdaság megtermel. Tehát az az érték, amit, amit megtermelünk ö, a fölött, amit ennek, ehhez az értékhez felhasználunk. Tehát, hogy az asztal, amennyivel több az asztal, mint a benne levő ö, fa meg a szögek. És akkor a 2011 hogy jött ide? Hát az, hogy annak ellenére, hogy most ez a év harmadik negyedéve az előző, név, előző, negy, előző év harmadik negyedévéhez képest mutatta ezt a számot. Ezt felmutatjuk, hogy ez, hogy ez mennyire jól sikerült. De a megelőző negyedéveknek a teljesítménye alapján ott tartunk, hogy, hogy most 2013 vége felé a bruttó hazai terméknek tehát a magyar gazdaság által előállított hozzáadott értéknek a szintje az alacsonyabb most, mint volt 2011 végén. Csak hogy tudják, Duronnali Péterrel beszélgetek, vagy ő beszélget velem ez nézőpont kérdése. Én nem vagyok a csepelművek, ez termékmegjelentés volt, de GMK-m sincsen, talán nincs GMK, sőt biztos. Amikor az ember hallja azt, hogy most a harmadik negyed évben e, statisztikailag növekedett az emberek optimizmusa nem tudom micsodában, az gyakorlatilag micsoda? Mert ugye az én optimizmusom az ilyen görbéket nem szokott leírni, van egy hangulati görbém, de annak nem sok köze van a gazdasághoz. Ez negyedévenként ilyen mértékben változik, hogy ezt ilyen mértékben ki lehet mutatni? Hát nem, hogy olyan jövőbe vetett hit, tehát, hogy vannak ilyen felmérések, és akkor erről különböző műsorokban hosszan beszélgetnek, hogy most a, nem tudom, milyen szektor optimistában tekint a jövőbe, mint az előző negyedév. Vannak, vannak, vannak, nem tudom pontosan milyen adatokról adatokat hallottál, de vannak ilyen felmérések. Máshol is, Magyarországon is, ahol, ahol hát azt úgy hívják, hogy fogyasztói bizalom, meg bizalom, a fogyasztói bizalom az micsoda? Mi az, hogy fogyasztói bizalom? Gyakorlatilag az a egy, egy és felmérés, ahol megkérdezik a, a háztatásokat, hogy hogy, változott, hogy változtak az anyagi viszonyaik. Úgy, ez negyed évente változik? Hát változik. És akkor ez mit mutat ki? Ez azt mutatja ki, ez elsősorban azért szokták használni, hogy a lakossági fogyasztásra ami ugye a Magyar Gazdaságnak nagyjából a kétharmada, ö, hogy a lakossági fogyasztásnak a várható alakulásáról ö, nyerjenek kép. Most a lakossági fogyasztók belőle mi? A tartós fogyasztási cikkek? Az élelmiszerek? A ruházat? Vagy mi? Hát ö, mindenféle, elégként, eléggé sokféle kérdés van benne, de például van ilyen is. Ugye mondjuk, ha megnézzük a lakosságnak a fogyasztását, akkor ugye alapvetően kétféle fogyasztása van. Az egyik fajta fogyasztás, amit mindig fogyaszt, hát mondjuk az élelmiszerek, bizonyos szempontból talán még a ruházat is, amit ugye rendszeresen pótolni kell, és akkor vannak ezek a konjunktúrális fogyasztási alak, ezek a tartós fogyasztási cikkek, amit az ember néha muszáj venni, mert ha elomlott a mosógép, akkor muszáj hogy egy másikat, de hogy, hogy alapvetően ezeknek a tartós fogyasztási cikkeknek a kereslete az erősen érzékeny arra, hogy éppen a lakosságnak a a jövedelmi viszonyai, meg a jövedelmi kilátásai milyenek, hiszen egy ilyen nagyobb beruházást az ember akkor tesz meg, amikor úgy érzi, hogy, hogy megteheti. A te mosógéped, az mennyi ideje mosógépe? Pont a mosógépem az, az, az, az egy ilyen örök darabnak tűnik. Az én mosógépem az 10 éve mosógép. Az én mosógépem az 20 éve mosógép, ez Kenterbeveri anyukám mosógépe, ami szerintem anyámtól a közlekedési múzeumban, vagy nem tudom milyen múzeumban fog menni. Ez a... Te hiszel abban, hogy a, a gépeket úgy gyártják ma, amit szoktak mondani, hogy el kell, hogy romoljanak, mert az nem jó, hogyha egy mosógép száz évig mosógép? Vagy ez csak egy ilyen, egy ilyen szerintem, szerintem az egy baromság. Szerintem is baromság. De ezt azért mondják, hogy... Igen? Annyi van, hogy egy modernebb gépnek az energiafelhasználása jellemzően jobb, mint egy réginek. Igen, meg azt mondják, hogy ezek az elektronikai ízék, ezek hamarabb elromlanak, ezek a régi ízékben meg nincsenek ilyen elektronikai ízék, és vagy kevesebb van bennük, és kevésbé romlanak el. Há, az a te mosógéped azt kiírja például, hogy milyen tévéműsor van, mert vannak ilyen mosógépek is, de az ennyiben nem, nem írja ki. Nem. És ez egy energiatakarékos darab? Hát azóta írva, annak idején, hogy ás. Hogy micsoda? Hát ás, vannak ilyen. Jaj, ez... jaj, ja, ja, igen, igen, igen, igen, igen, igen. És azt mondta Marga Mihály, hogy most a lakosság többet fogyaszt. Akkor most örülünk? Most érted, többet fogyaszt. Tehát, hogyha mondjuk, mondjuk 10.000hez 10 képest fogyaszt tízezer egyet, akkor az több. De mondhatnám azt is, hogy statisztikai hír. Nem csak én szeretnék a népnek egy nagyon elégedett duranelli mutat, és egyre nem sikerült. Tehát a nép lát már egy teljesen elégedetlen fialád, de azt már unja. Úgyhogy most téged át akarlak vinni előbb-utóbb a tűfokán, ahhoz mi kéne? Belejött, hogy a családod jól van, és ez a legfontosabb. Egészségesek. De a gazdaságban mit kéne produkálnom ahhoz, hogy fülig érjen a szád? Rendszerváltást. Uh -huh. Én nem leszek Varga Mihály, ebben kicsi a valószínűségre. Hü. Tehát nem nő elég a lakosság fogyasztása, pedig én nagyon igyekszem. Most itt karácsony környékén úgy fogyasztok, mint az állat. Nem, nem nő, de őszintén szóval Én nekem az, az, az nincs bajom, hogy nem nő, hiszen azért annak az, az hogy olyan egyensúlytalanságokkal futottunk bele a válságból, egy, egy nagy eladósodottsággal, meg egy nagy külső egyensúlyhiánya, az részben azért volt, hogy túlságosan nagy volt a fogyasztása. Szerintem, ha most ilyen össz, össz, tehát ahhoz képest, hogy mennyi, az adott értéket termel a gazdaság, tehát mennyi a gazdaság kibocsátása, ahhoz képest a jelenlegi lakossági fogyasztása, amely egy nek szinte nagyjából ilyen 63-64%-a körül lehet most. Azt megint nem értem. Ez a 63-64%- ez minek a 63-64%-a? A bruttó hazai összterméknek, tehát az egy év alatt megtermelt értéknek a 63-64%-át, talán 65-öt fogyasztjuk el, mint lakosság. És a maradék 36%- az micsoda? Azt a, a részben beruházásra megy, részben exportáljuk, illetve hát hogy a kormányzottak is vannak fogyasztási. Ez a 64-es sok vagy kevés, ez tényleg halvány Szerintem ez, tök jó. Szerintem ez tök jó. Nélek vannak egy optimum számok? Biztos, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt mondjuk 20 évben, azt én azt láttam, hogy ilyenfajta lakossági fogyasztási arány mellett. Van, vannak úgy nagyjából egyensúlyban a, a, a, a folyamataink első, van a, a külkereskedelmi egyensúlyunk, illetve hát ez nem teljesen függve össze, de mondjuk a kormányzati egyensúly is nagyjából akkor volt megfelelő szinten. Lehetne többet fogyasztani, de nem GDP arányosan, tehát meg többet, hogyha nagyobb lenne a nemzeti ösztermék. És miből kéne többet fogyasztani, vagy, vagy ebben nincsen optimum, hogy azon belül is... No, az meg... Nincsen, nincsen optimum, nincsen optimum. Hát inkább az lenne, hogy nem az, hogy miből, hanem hogy kinek. Tehát, hogy nyilván, hogyha ha kevesebb lenne a szegény, akkor ők többet tudnának fogyasztani, és az egyiknek jobb lenne. A te foglalkozásodban, aki te alapvetően nem egy országgal foglalko, de a te foglalkozásodban, hogy jelentkeznek a szegények? De ügyfelek szintjén nem. De nem jelenek meg. Köszönöm. Én foglalkozásomban direktben nem jelennek. Erről beszél, de hol jelennek meg indirekt? Vagy hogy? Hát a, hol, a metrón. Jelen, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, te, nem, tehát a te foglalkozásodból kiesnek ők. Tehát, az, ő, tehát a te foglalkozásodat semmilyen vonatkozásban nem érinti a, tehát érintkeznek a szegényekkel. Hát nincs, nincs ilyenfajta, tehát mondjuk a szoftverfejlesztően még akkor sem érintkez, akkor sem még bele ebbe a, tehát hogy az nem, amikor a foglalkoztatottságról beszélnek, akkor abban az aktív vagy inaktív foglalkoztatottság, bár ugye a, a mondjuk a közmunkát nem lehet inaktívnak nevezni, de annak a produktív jellege más, mint a termelői szférában való foglalkoztatottság, az jelentkezik-e a te szakmádban? Hát mi, mi, értelmezünk kell a statisztikai számokat, meg értelmezünk kell a mi történik, meg értelmezünk kell a. a számok interpretációjának az őszinteségét, tehát amikor azt látjuk, hogy, hogy nő a foglalkoztatottság a vállalati szektorban, és közben kiderül, hogy itt én a MÁB-hoz egy csomó közmunkást, mert azt mondják a márnak, hogy muszáj közmunkás foglalkozt, közmunkásokat foglalkoztatni a választások előtt, akkor az ember azt mondja, hogy már. Az a rengeteg pénz, vagy nem rengeteg pénz, amely bankbetétekben volt, és amiről naponta lehet olvasni, hogy hogyan vándorol, az hova vándorol? Mi azt látjuk, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mi próbáljuk is rávenni az ügyfeleinket, a bankunknak az ügyfeleit, hogy ha úgy gondolja, hogy a banki kamat az kevés, ugye egy lekötött bankvetétnek az az előnye, hogy tudom, hogy mennyi pénzt kapok vissza. Viszont most már azt is tudom, hogy egyre kevesebb az a kamata, amit erre kapok, és aki ezzel a kamata elégedetlen... Jö, de mennyire volt megmozgatható ez ügyben a nép? Átmente ez ilyen mértékben értékpapírokba? Ez egy folyamat, ami, ami elindult, és lát, látjuk ennek a hatását. És a nép tanul? Tehát tanulja ezeket az új eszközöket, hiszen az új, ezeknek az új eszközöknek egészen más apróbetüsei vannak, mint egy bankbetétnek voltak. Hát, igen, már az, hogy mennyire új a befektetési alapkezelők Magyarországi Féletsége, talaj volt húsz éves. Nem erről beszélek, arról beszélek, hogy az ügyfelek újak. azok nem újjak. Hát nehogy nem, hát ugye azok, akik, akinek eddig a pénzük bankbetétben volt, nem voltak feltétlenül ezen a szinten is, vagy ebben a régióban is, vagy ezen a területen ügyfelek. Onnan így kijönnek, ide bejönnek, tanulják ezeket a szabályokat, ennyiben mindenféleképpen újaknak kell lenni. Igen, igen, tehát nyilván vannak, vannak teljesen új ügyfelek, vannak olyan ügyfelek, akik korábban voltak már érték ügyfelek, és ö, ö, talán most ezeknek az arányát igyekszik a szakma növelni, mármint hogy az énektakarításaikon belül legyen nagyobb a... a az értékpapíroknak, az arányélete, azoknak a fajta megtakarítási eszközöknek, ami, ami hát egy bizonytalanabb jövőképpel, de, de várhatóan, vagy remélhetően azért a bankbetéteket megkaladóhozomot hoz. Azt mit csinált, csinált itt a Templeton, vagy mit csinál? Azt sem tudom, hogy itt vannak-e még. Hát itt vannak, persze, finanszírozzák a... Nem, de most itt van valami, kér, valami látogatók is vannak konkrétan. Ja, hát az szokott... Ha a a befektetők, amikor egy nagy nemzetközi kitettségű portfóliokat kezelnek, akkor rendszeresen látogatják azokat az országokat, ahol ők befektetnek, és ott találkoznak mindenféle fontos, meg kevésbé fontos emberekkel. Néha egyébként én is szoktam ilyen arcokkal találkozni, mert azok a közötítők, bankok, akik őket is, mert minket is kiszolgálnak, ide hozzák ezeket az ügyfeleket, ilyen befektetői körútra, szoktak helyi, helyi erőkkel találkozni, és akkor néha én is elmegyek, és megosztom a velük amikor az ember különböző pozitív dolgokról számol be, majd ezzel párhuzamosan éppen azt olvassa a napihu hogy így szakad le Magyarország a versenytársaitól, helyben jár a magyar gazdaság, évtizedek óta nem képes felzárkózni az EU átlagához nem csak a GDP, hanem a GNI, vagy nem tudom, a GNI, az mi az a GNI? Az mi? Hát ez a bruttó nemzeti jövedelem, ez ugye a ugye bruttó hazai terméket részben külföldiek termelik, illetve magyar vállalatok termelnek külföldön is ugye egy külföldi lányállat kapcsán, és ennek a ezzel korrigálnak, tehát végül is a magyar... De it itt tudunk, el, elnézést ahhoz, amit az előbb mondtál, hogy rendszerváltásra kérdő lenne szükség, mert hogy ez a leszakadás, ez ennek a következménye? És több, ennek a következménye, és ezek elég súlyos ügyek. Ugye magyarország az két csapdában van, erről aztán beszéltünk az egyikről, ami... Hete, ami ugye ez a úgynevezett middle income trap, tehát eljutottunk a gazdasági növekedésünk egy olyan fázisába, ahol a felzárkózás már nem olyan egyszerű, mert nem elég olcsó munkaerővel, meg importált know-how-val és importált technológiával növelni a termelést. Mert ennek a, ennek a tartalékai kimerültek és kellene Struktúra elsősorban olyan, amiben, ami sokkal darwinistább, sokkal nagyobb az <gül> Mi az, hogy darwinistább? Hát az, hogy sokkal nagyobb, a, tehát hogy, hogy kellene az, hogy Magyarországon a vállalkozások most, hogy megtanulták, hogy hogyan kell üzletelni, mert, mert 20 év alatt ezt meg lehet szólni, már előtte is, ugye GMK-ztak sokan, hogy hogy egy sokkal innovatívabb környezet legyen, hogy legyennek a vállalatoknak újításai, legyen nagyon komoly verseny Magyarországon, és egy vállalkozásnak a sikere az leginkább azon függjön, hogy a vállalkozó és a vállalkozás az mennyire sikeres a piacon, mennyire tudja magát megmérettetni, mert ahhoz, hogyha ahhoz, hogy nemzetközi szinten versenyképes legyen a magyar gazdaság, ahhoz, hogy a vállalkozásoknak kell nemzetközi szinten versenyképeseknek lenniük, és erre a legjobb edzés az, hogyha otthon versenyeznek. Uh, ehhez, ugye, ehhez az kell, hogy, hogy, hogy, hogy minél nagyobb legyen a vállalkozásnak a szabadsága, ehhez viszont az kell, az kell hogy ugye minél kisebb legyen az állam. Ugye per pillanat, azt látjuk Magyarországon, hogy teljesen ellentétes folyamat. Zajlik, mindenhol az állam jelenik meg, az állam jelenik meg foglalkoztatóként, az állam megvásárol mindenféle dolgokat, mindenféle külföldiektől és belföldiektől, ami korábban szektorban volt, legyen ez gáztároló, vagy, vagy másfajta belföldi ügylet, ö, üzlet, és azt látjuk, hogy, hogy ezek a fajta folyamatok, ezek ugye visszavetik, jó, ez az egyik feled, de azt mondtál, hogy két ilyen dolog van. Mi a másik, vagy közel hát ugye az Igen, tehát, ugye félig meddig átkértem a másikra, ez ugye arról szól, hogy hogy, hogy, magyarul, hogy mi legyen a rendező elv. minden legyen a rendező elv a gazdaságban, mi legyen a rendező elv a politikában. legyen a rendező elv a verseny, a szabadság, verseny és a szabadság, vagy legyen valami másfajta rendező elv. Most hogy azt láttam, hogy a, vers, a, ugye a rendszerváltás az egy Azért nem, nem, nem sikerült túlságosan jól, és a rendszerváltás átörökítette egy csomó struktúrát a mostani, mi mostani életünkre, és ezeknek a struktúráknak a rendező elve az, az az átmentés, ami történt a rendszerváltáskor. Ugye békés rendszerváltásnak azóta belejárója, hogy az akkori hatalom beépült mindenhová, elsősorban titkosszolgálatokon keresztül, és az újonnan létrejövő politikai, gazdasági elit az végül is a régi struktúrákra épülük, és ezek a régi struktúrák adják a rendőző elvet. A régi, mit nevezünk régi struktúrának? Régi, régi hálózat. De mit nevezünk régi struktúrának? A régi hálózat. Nem kis, részben, nem kis részben az a titkosszolgálati örökség, amit magunkkal hozunk, amelyek fogba tartják Magyarországon a politikát, fogba tartják részben a gazdasági erítet is, és egy rendező elfként működnek. Nem véletlen, hogy ezzel a múlttal 23 éve nem sikerült leszámolni, semmilyen formában nem sikerült szembenézni. Itt most hirtelen adjuk, de megváltoztattam a döntésemet, és amennyiben a jövő héten, és mert semmit se indokolja, hogy jövő hétenre beszéljünk, úgyhogy ugye lesz majd egy játék, de az minket nem érint, majd a Nemes gábor kell arrébb rákulaknom Brüsszelből, de ha megvan a bizalom, beleért, hogy majd akkor előbb-utóbb találkoznunk kéne, valószínűleg az át kell a jövő évbe. Hogyan alakul a te karácsonyi életed? Utazás? Otthon, Itthon? Nem, otthon, otthon. Nagy karácsonyfa. Nagy karácsonyfa, gyereket kell szőnyegen legózni. Tréning ruha? Rövid nadrág? Jajajaj, igen. Beigli? Biztos, anyorsan biztos szállít. Diós, mákos, melyik? Diós, mákos, meg kakaóst, mert a a kakaóst. Uh -huh. Csúcsdísz? Szerintem van, csúcs, van csúcsdísz. És ezt te rakod föl? Ö, én szoktam, mert én <gül> Nem is kell létre, Tehát mekkora lesz a fa? Át, szerintem egy kis szék elég lesz. Uh, és most megint termék megjelenítés lesz. Milyen fa? Húha, uh, hát a felségem a szakértől. Ő veszi? Uh, vagy ő veszi, vagy nekem megmondja, hogy mit vagyok. Gyökéres, vagy gyökértelen? Gyökértelen, gyökértelen. Gyökértelen, mert a nem kell tíz év múlva tíz fenyőfak. <laughs> Tehát lehet a jövő éten folytatni? Lehet a jövő éten folytatni, és van még kettő percen. Van, három is. Mert a múlt héten volt egy, beszé, volt egy ugye a, a, beszéltünk a, a, a, a hanyatló nyugatban széteső családok. Igen, igen beszéltünk. És akkor, és akkor azt találtam mondani, hogy Bezzeg Magyarországon, ha jól emlékszem, akkor minden negyedik, talán minden harmadik gyermek születik házasséggel. Ezt készítését. mondtad. Na, most közben a KSH-nak jött 2012-es népesedési statisztikája, amit arról a portfóliódott, hogy összefoglalást is. Olvastam. Most 2012-ben a megszületett gyermekek 44,5% a született házasságon kívül. Tehát ezzel szeretném pontosítani a. Tehát ez iszonyatosan magas arány? Ö, igen, tehát gyakorlatilag minden második gyermek házasságon kívül születik. Ennyit a magyar. Csinális. Jó, szülesen minél több gyerek legyen egészség, aztán pedig házasodjanak össze akarnak, nem én fogom őket összeboronálni. De nagyon szépen köszönöm, hogy utána néztél ennek. Jóan. Majd küld el az ellenőrződet, és akkor beírok, és majd a feleségeddel írassd Jó, rendi. Ott, ha minden rendben, mindenki egészséges, kicsit fújja az orrád, de semmi extra. Hát igen, csak ennyi. Jó, hát ez belefér. Akkor jövő héten, Péter. Oké. Szia. Itt... És most... Közéleti magazin. Főszerkesztő Fiala János.